وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد Saudara-saudara so, Nabi Ustaz mari sehurin sinapdenengah ni boleh um, kat pasukan alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dapat kita menyambung kuliah tafsir ini dan kita telah pun memasuki surah yang baru surah ta ha iaitu Allah Subhanahu wa taala a'udzubillahi minasy ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن عن الأرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تهدى ثرى وإن تجهل القول فإنه يعلم السر وأخفى Allahu la ilaha illa Maksudnya Taha Kami tidak menurunkan Al-Quran ini Kepadamu agar kamu menjadi susah Tetapi sebagai peringatan Bagi orang yang takut kepada Allah SWT Iaitulah turunkan dari Allah Yang menciptakan umi dan langit yang tinggi Iaitulah Tuhan yang maha pemurah Yang bersemayam di atas Arash Kepunyaannya lah Semua yang ada di langit Semua yang ada di umi Semua yang ada antara keduanya Dan semua yang ada di bawah tanah dan jika kamu mengeraskan ucapanmu Maka semua yang dia mengetahui rahsia Dan yang lebih tersembunyi dialah Allah Tidak ada Tuhan yang berhak di Melainkan dia Dia mempunyai ala asma Ulu husna Iaitu nama-nama yang baik Kalau peningkat ia lah hati Allah sekalian Mikailah mula'an suratah Yang telah kita jelaskan pada dukungan terdahulu Menjadi salah satu sebab Faktor keimanan Anhu. Surah ini Menyebabkan hati Sina Umar Yang sebelum itu Terkenal dengan bengis dan tegas Akhirnya beliau masuk Islam dengan Hidayah daripada Allah Subhanahu SWT Tuan fikirkanlah dalam hidup ni Apa kerja yang kita lakukan Menyebabkan manusia dapat hidayah Allah Kalau seseorang dapat hidayah Dengan, dengan sebabmu Lebih baik pada dunia Seisi kandungnya Sebenarnya Rasulullah Khattar Rasulullah Wattahul ni Bila dia baca Limbaran yang ada di tangan adiknya Selepas dia mandi Sampai kepada ayat Innani anAllahu la ilaha illa anafabudni waalimisalat alidikri. Sampai sahaja ayat ni tuan tuan yang mula klasikian, dia berkata, Wallahi, mana yang bagi dimana yang kulah hal kalam yang diubad, maahu gairu, maahsenah hal kalam, maahsenah hal kalam, waakramah. Dari Allah tak sepatutnya sesiapa yang mengatakan yang indah seperti ini di sembah bersama dengannya yang lain. Alankah iluknya petakni alankah mulianya. Barulah khabar bil arad yang tadi semuanya keluar berkata wahai Umar ini larju an yakuna Allah khassaka bi da'wat nabiyhi fa inni sami'tuhu ams yaqul Allahumma ayy al-islam bi Abi al-Hakam min Hisham aw bi Amr Khattab radi Allahu Tuan-tuan dan -tuan, kata Khabab yang tadi semua ni, wahai Umar, gembiralah kamu. Semua selalah aku dengar dan Muhammadul alaihi wasallam, ya Allah kuatkan Islam ini, saudara daripada sama ada bil hakam, Abu Jahal ataupun Umar Khattab. Maka Allah pilihmu wahai Umar, gembiralah kamu, masuklah kamu ke dalam Islam ini. Tuan-tuan, selain Umar pun akhirnya masuk Islam. Banyak kan tuan-tuan? Tangan masih lagi terhunus pedang di bagi ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan fazi' Fazi'un ni dalam keadaan Fazi'un ni dalam keadaan dia Telang kabut wajahnya tak menentu al Hamzah bin Abdul Talib Yang telah masuk Islam pada waktu itu Mengatakan Wahai Nabi Muhammad SAW Ni pakcik Nabi ni Kalau dia tanya niat baik Maka Alhamdulillah Kalau dia tanya niat buruk Maka saya akan menamatkan riwayatnya Hamzah ni juga terkenal sebagai seorang yang kuat Maka masuklah al ke dalam Islam. Ini cerita ni kita wajah bawa lah Tuan-tuan Cerita-cerita motivasi seperti ini kepada anak-anak. Supaya mereka menghargai Islam yang telah mereka dilahirkan dalamnya. Bacalah perjuangan orang sebelum kita. Bagaimana mereka masuk Islam. Seperti sinar malah khatab. Kalau cerita-cerita seperti ini sudah pun dimaklumi. Kita bawakan kisah-kisah zaman moden Bagaimana penghargaan kepada Islam. Contohnya, satu buku yang menarik. Penuh dengan gambar. tuan, Kisah zaman seorang bernama Yibon. Dalam buku dia bertajuk Dari penjara Taliban menuju iman Buku dari penjara Taliban menuju iman ni Saya sangat rekomenkan kepada tuan-tuan Untuk memberi kepada anak-anak hadiah Sampai mereka supaya menghargai Bagaimana soal British Warga Britain yang dipenjarakan di Taliban Melihat keindahan Islam itu terpanggil Terpampang pada perilaku Golongan yang disifatkan oleh mereka Sebagai teroris itu Barulah dia menari kebenaran Islam Bagaimana layanannya dalam penjaga Penghargaannya Penghormatan kepada seorang perempuan Sepertinya Tidaklah seperti diwarwalkan oleh Kufar Buku yang bertajuk Dari penjaga Taliban Menuju iman ini Berilah kepada anak-anak Tuan-tuan Penghargaan bagi mereka Supaya mereka memahami Kenapa Islam ini Bagaimana orang masuk Islam Apa yang hebat oleh Islam ini Bagaimana orang masuk Islam Kata-kata Rasulullah SAW Masuk Islam Saya dengan berani Berani berusaha Ya Rasulullah SAW In mutna wa in huyina Wahai Nabi, betulkah kita ni Bukankah kita berdalam kebenaran Kita hidup dan mati Jawapan Nabi, betul Lalu ditanya, ya Buna Nabi Fafimal khafa' ya Rasulullah Kalau begitu, kenapalah kita bersembunyi-sembunyi Seperti ini, wahai Nabi Alamah nukfi dinana Walahnu al-haqq Wahum al-batil Kenapa kita sembunyikan Islam Kita benar, mereka salah Lalu Nabi jawab Ya Umar, inna qadil kalau raitlah malqina wahai Umar lihatlah keadaan kita sedikit apa yang kita hadapi sekarang tekanan mereka tuntuan demi dekat rasian wallazi ba'ataka bilhaq la yabqa majlisun jalastu fihi bil kufri illa jalastu fihi bil iman saya nama berkat dengan amganyah wahai nabi kalau gitu saya nak terangkan islam kepada mereka dengan berani saya nama keluar kata para sahabat selepas saya nama masuk islam ini Barulah kami berani untuk semayang di bahagian Ka'bah Dekat dengan Ka'bah tak seluruh itu Takut kami ada setengah ayat yang mengatakan Turunnya ayat Ya iwah Rasul Hasbukallahu mani taba'a kaminal mu'minin Wahai Rasul, cukuplah kamu Dengan masuknya orang Islam ini dan juga Cukuplah Allah dan orang-orang yang masuk Islam bersama kamu Tengok Allah buat tafsir kata Hasbukallahu mani taba'a kaminal mu'minin Jukullah Allah wa Muhammad dan orang yang mengikuti kamu maksud mengikuti kamu itu Ia adalah Umar Khattab radhiyallahu anhu. Keislamannya menghilangkan rasa gentar dan takut yang ini menghantui para sahabat. Sebabnya tuan-tuan kehebatan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ni sampailah Nabi panggil dia mula waktu itu Al-Faruq. Apa maksud Al-Faruq? Ya انه فرق بين الحق والباطل. Fana Sayyidina Umar ni lah yang telah menyebabkan orang lebih jelas kebenaran dan kebatilan. Dan nah, keberaniannya maka semua orang bertambah yakin ini adalah kebenaran dan itulah kebatilan walaupun tekanan ke atas mereka begitu muncak pada waktu itu. Pentadlimunikah wasalian. Tahaha telah kita uraikan pandangan yang kuat, Allahu a'lam. Seperti tajil kebanyakan ulama tafsir Iaitulah merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Berdasarkan paha ini menunjuk kepada bahasa golongan ak pun golongan nabak maksudnya yang rajul hataf tu bi paha biar kita alif alam yujib aku panggil paha paha ini adalah menunjuk kepada laki yang perkataan ini masuk ke dalam bahasa Arab dan ini dipakai seperti itu bentuan mulai kat pasalian kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya siapa itu tafsir menurut Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kata tafsirnya sebab di tafsir memanglah ayat ul surah ni merupakan satu motivasi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu juga bagi kita yang baca al-Quran al-Karim seperti kesan impact yang telah diterima oleh Sunan Marqut radhiyallahu anhu membawa kepada keislamannya demikian juga kita telah lihat dalam kisah terdahulu ketika mentafsirkan surah saudara syair Sunan menghantar watiqa surat peringatan kepada yang lalai tersebut menangis dia bertaubat dia dan kembali kepada Islam dan mati dalam taubat masyaallah Apabila nenek ranti dan nikah siolah-olah mereka nikah laqsan Quran kepada mereka. Kalau Quran ini boleh berkesan kepada mereka, mengapa tidak boleh berkesan kepada kita? Kesan Quran ini hanya dapat rasai bila kita membaca secara konsisten, istiqamah. Sekurang-kurangnya 10 ayat seharian tuan-tuan di luar sembahyang. Buktinya apa? Buktinya adalah hadis riwayat Imam Hakim dalam Mustadraknya, "Man qara'a ashra ayatin fil laila lam yuktab min al-ghafilin." Sesiapa yang membaca 10 ayat seharian pada waktu malam contohnya Maka dia tidak akan jadi Di kalangan yang lalai Ambil lah peluang Tuan-tuan rahmatin Dan dikasih orang sekalian Untuk kita Memahami Kalian Allah ini Kata Imam Ahmad Rahmatullah alaih Kalau kamu mahu Bercakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka bersemayang Kalau kamu nak Allah Berkata-kata dengan kamu Maka kamu Kena membaca firmanya Iaitu al Quranul Al-Karim Kemulaan surah ini Taha Wahai lelaki Allah SWT termasuk huruf yang terpotong-potong Huruf muqata'at, fawatiuh suar ini Maknanya, wahai soal laki seperti yang telah kita tajikan pandangan Ibn Jalil Tabari Jadi maksudnya Wahai soal laki kami tidak turunkan dengan Quran kepadamu agar kamu jadi susah Ia merupakan satu jawapan atas pernyataan Nabarul Harif Yang pernah kita bincangkan tentang manusia yang Allah ini Yang pernah berkatakan Pernah berkata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa susah kerana Quran dalam banyaknya dalam Quran ni banyak benda yang membankan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nadar Harith ini sallallahu yak suka mengajak manusia kepada perkara yang melalaikan. Bila orang masuk Islam dibawa cerita-cerita khurafat, cerita-cerita melalut, melalaikan diri tu merapu daripada apa yang diambil timbanya dari orang-orang kafir -orang dan juga orang rum. Macam kita pada ini tuan-tuan Kita bawa kepada benda yang melalaikan lah Baik movie baik Lagu-lagu baik Kalau nak menyanyi sangat pun Barulah perkara-perkara yang Memuji Allah SWT Mendekatkan manusia kepada Allah SWT Jangan kita jadi macam kambing Masuk ke kandang kambing mengembik Masuk ke kandang lembu menguak Tak ada prinsip kita ni Ini nak kita lihat Di mana saja kedatangan kita Mengajak manusia kepada Allah SWT Itu matlamatnya Nadhirul Harith ni manusia yang celaka ni pernah berkata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya engkau ni budak dengan kesian. Wajah kau pun macam banyak konflik je." Seolah-olah gitulah kata Nadhirul Harith kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah membantah tujuan tersebut. Allah turunkan ayat ta "Ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa." Kami tak menurunkan quran ni agar kau menjadi susah. Tetapi ni merupakan satu ila tazkiratan liman yakhsha. Tapi sebagai satu peringatan untuk mereka yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Peringatan ni kalau kita belajar bahasa Arab Kita lihat dalam kamus sebagai contoh ni Entah ada kamus yang baik Yang tuan-tuan wajar miliki Namanya kamus Al-Farid Begitu juga kamus Al-Aziz Kamus Al-Farid dan kamus Al-Aziz ni sering saya maksudkan kepada tuan-tuan Kepentingannya kerana Banyak kataan Quran yang dirujuk oleh Para pengarang dalam kamus-kamus tersebut Jadi tazkirah ni Kalau kita belajar bahasa Arab Tazkirah maknanya peringatan Peringatan maknanya Kalau kita beritahu kepada anak Belajarlah Sebab Minggu depan ada peperiksaan Ini peringatan Dia sudah tahu minggu depan ada peperiksaan Gitu kan Tazkirah maknanya Satu peringatan Kerana Bagaimana kita sudah pun difahami olehnya Itu makna Tazkirah Tazkirah Mana khutur al-mansi Bizzihni li'ana tawheed Mustaqirun Mustaqirun fi al-fitrah Wal-ishraq Selamat ul-Quran kekiraati Yufiru ka minatauhid Fi fituratil isan Kata Syekh Al-Wakal Jazairi Dalam kitabnya Al-Aisar Kalau tuan-tuan nak miliki Antara kita tafsir yang baik Sebagai koleksi Untuk memahami kalam Tafsir Al-Aisar Alhamdulillah telah pun diterjemahkan Oleh Darussuna Sahabat-sahabat kita dari Indonesia Baik sekali Ia lebih baik Pada tafsir perakata Yang kebanyakan Al-Aisar miliki Tanpa memaklumi bahasa Arab Satu masalah sebenarnya jadi perkataan tadhkirah merujuk kepada peringatan terhadap benda yang telah hadir dalam diri. Bukan begitu. Mengingat nama, mengingatkan ada pujisan. Mengingatkan isteri, mengingatkan ada appointment. Benda itulah kita tahu. Jadi tadhkirah maknanya mengingatkan satu benda yang telah ada dalam mindanya, dalam ingatannya. Sekarang apa pula Allah SWT ingatkan Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam saya membacakan Quran ni kepada orang-orang kafir dan akhirnya masuk Islam seperti kisah Umar Khattab Radhiyallahu Anhu. Illa tazkiratan lima yakshah Jawapannya tuan-tuan kata Waqarja Zairi Ia satu kefahaman yang dalam kepada Allah SWT Kata beliau tazkirah Kerana dalam diri setiap manusia Sudah ada tauhid, Fitrah namanya Tawheed adalah rasa beribadah kepada satu Tuhan Jadi bila perkara tersebut Diisarakan Di, kan, di, di yusir Asara yusir Maksudnya dibangkitkan semula dengan bacakan ayat ini, maka fitrah dalam diri akan kembali subur Maka itulah sebabnya Allah menggunakan perkataan Ila tazkirat talima yaksha Quran ini satu benda yang telah ada dalam diri Tauhid ada dalam diri, elemen tersebut Sekarang nak dibajai, disuburkan Diaktifkan balik semula Maka itulah sebabnya Allah menggunakan perkataan di sini Ila tazkirat talima yaksha Moga Allah beri kefahaman kepada kita, tuan-tuan Nampaknya bincangan yang menarik Terutamanya pada zaman yang penuh fitnah pada hari ini Islam di fitnah dengan bagai perkara Terlihat ayat Allah Subhanahu SWT bagaimana penyelesaiannya Kisah para sahabat wajar menjadi renungan kita bersama Artilah tuan kisah-kisah seperti yang terjalankan ini Baulah pulang ke rumah bahan-bahan berkualiti Agar membimbing keluarga kita kepada hidayah Allah Subhanahu SWT Sebab kuatnya power membaca menyebabkan hidayah itu sampai Yang berpulang satu laluan Ikhra' Nun walqalam yuma yasurun Bisikan-bisikan Motivasi-motivasi keimanan Banyak yang datang daripada ilmu InsyaAllah kita akan lanjutkan dan kuliah akan datang Allah wa'alam Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wa barakaallahu fikum Wa sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh